Suratul Hujurat imeteremka Madina. Imeanza sura hii kwa kuwakataza waumini kuhukumia kitu kabla Mwenyezi Mungu na Mtume wake hawajaamrisha na pia wasinyanyue sauti zao juu ya sauti ya Nabii sallallahu Alaihi wasallam na imewasifu wale wanaoteremsha sauti zao mbele yake na imewalaumu wanaokosa adabu wakampigia kelele Mtume sallallahu Alaihi wasallam nyuma ya vyumba yani naye yuko ndani nyumbani kwake kisha ikawaamrisha waumini wahakikishe habari za wapotovu na wachache wa imani na ikawaamrisha wenye madaraka nini la kutenda wanapopigana makundi mawili ya waumini wenye uko wenyewe na imewakataza waumini wasifanyiane kejeli wa uko wao na imewakataza wakaazi wa majangwani kudai kuwa wana imani kabla haijatua hiyo imani katika nyoyo zao kisha sura imebainisha ni nani hauwaumini wa kweli na ikahitimishia mazungumzo kwa kukataza kumsimbulia mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusilimu kwao na ikabainisha kwamba hakika aliyefanya hisani juu yao ni Mwenyezi Mungu kwa pakuongoza kwenye imani ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao Bismillahirrahmanirrahim Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu Ya ayyuhalladhina amanu la taqaddimu bayna yadayllahi wa rasulihi wattaqullah Inna Allaha samiun alim Enyi mlioamini msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na mcheni Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia مَنْ يَكْجُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَأَنْقَصْ صَوْتَ wa la tajaharu lahum bil qawlik jahra ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun hey, ayni mu'amini sauti zenu kuliko sauti ya nabii wala msiseme naye kwa kelele kama mnovyasemezana nyinyi kwa nyinyi visije vitendo vyenu vikaharibika na hali hamtambui In alladhina yughadduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaikal ladhina amtahana allah qulubuhum lit taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim wa hakika wana sauti <tali> mbele ya mtume wa mwezi mungu Ao ndiyo Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa uchamgu Ao watakuwa na magfira na ujira mkubwa. Innal ladhina yunadunaka min warail hujurati la yaqilun. hakika hao anaokuita nawe uko nyuma ya vyumba wengi wao hawana akili. Walau an lahum حتى hatta takhru ilaihim lakana khayran lahum wallahu lao, wao wange mpaka watokee ingelikuwa khiri kwao na mwenyezi mungu ni mwenye msamaha mwenye kurehemu ya ayuha amanu inja kum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusiba bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin enyi mliamini akikujieni mpotovu na habari yoyote ichunguzeni msije mkawasibu watu kwa kutoa jua namkao tena wenye kujuta kwa mlio ya tendo tum walakinna allaha hababa ilaykumul imana wazayyanahu fi qulubikum wakarra ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ni kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nani Lau angelikutini katika mambo mengi bila shaka ambaye lakini Mwenyezi Mungu amekupendezeni imani na akaipamba katika nyoyo zenu na amekufanyeni muchukie ukafiri na upotovo na waasi hao ndiyo waliongoka faḍl wa nirmah, Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na neema zake na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua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 salihu baina huma inna yuhibbul naikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana basi yapatanisheni na likiwa moja la hao lina mdhulumu mwenziwe basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu na likirudi basi yapatanisheni kwa uadilifu na hukumu kwa haki hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaotukumu kwa haki innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun hakika waamini ni ndugu basi patanisheni baina ya ndugu zenu نَمْجِئِنِي مُنَزِئِ مَنْغُ إِلِي مِرْهَمِوِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ IN AA SA AN YAKUNNA KHAYRAN MINHUM WA LA TALMIZU ANFUSAKUM WA LA TANABAZU BIL Wamwenu lamyetuba Enyi mlioamini, wanaume wasiwadharau wanaume wenzao wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao uenda hao wakawa bora kuliko wao wala msivunjiani heshima wala msitane kwa majina ya kejeli ni uovu kutumia jina baya baada ya kushamini na wasiotubu اؤو نديو وني kudholomo ya ayyuhalladhina amanu jtaniboo kathiran minadh-dhanni inna ba'dhadh-dhanni ith wa la tajassasu wa la ba'dukum اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه واتقوا الله ان الله تواب رحيم اي <تصفيق> من يؤمني يبشرني بظننا كثير وان بعضي اظنني ذنبي ولا wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi je yupo katika nyinyi anayependa kuila nyama ya ndugu yaliyekufa mnalichukia hilo namcheni Mwenyezi Mungu akika Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba مَن يكرهه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Enyi watu, hakika sisi tumekumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na alieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuwane, Hakika aliyemtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliyemchamgu zaidi katika nyinyi. أكي كما منزي مو ngo ni mwenyekujua mwenye habari قَالَتِ الْأَعْرَابُ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا wa in tuti'u allaha wa rasulahu la yanitkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim mabeduu wamesema tumeamini sema hamjiaamini lakini semeni tumeslimo kwani imani haijaingia katika nyoyo zenu na mkimtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atakupunguzieni chochote katika vitendo vyenu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu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 Aao ndiyo wakweli kweli. Qul atuallimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wama fil ardhi wallahu bikulli shay'in alim. Sema, ati ndio mnamfundisha Mwenyezi Mungu dini yenu na hali Mwenyezi Mungu anayajua ya katika mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Ya mun... Na alayka an aslam qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum liliman in kuntum sadiqin kuwa wa kusimbulia kwa wasilimu sema msinisumbulie kwa kusilimu kwenu Bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyokufanyieni hisani, na kukupongoeni kwenye imani ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna ya'lamu ghaiba samawati wal basirun bima ta'malun. Ta Hakika Mwenyezi Mungu anajua siri za mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo.